Harmadik fejezet. Olivia nyugtalanul aludt. Nagyon szerette volna megkapni az állást szedben. Vágyakozása óráról órára nőtt. Azzal persze tisztában volt, hogy nincs sok valóság alapja ennek a vágyakozásnak. Bizonyára sokan vannak, akik alkalmasabbak a feladatra, elsősorban olyanok, akik megfelelő képzésben részesültek, ennél fogva könnyedén írnak. Nem mintha kételkedett volna abban, hogy képes megfelelni az elvárásoknak. Igen is képes. Biztos volt benne, hogy képes. Már pedig mindent lehet, csak akarni kell. Ráadásul van egy előnye a többiekhez képest, már is szereti az konszetet. Ehhez jön még, hogy a fényképeknek köszönhetően ismeri az embereket, sőt a történet egy részét is. De Natali vajon őt választja-e? Amikor végre elaludt, azt álmodta, hogy megkapta az állást. Másnap reggel ébren is folytatta az álmodozást, miközben felöltöztette teszt, reggelit adott neki, s elindultak otthonról. Gondolatai akkor is mérföldekre jártak, mikor értékes tartalmú irattáskáját a honó alá szorítva, tesszel együtt az iskola felé tartott. Cambridge-keskeny utcái csendesek voltak. Mire az iskolához értek, gondolatban már vége láthatatlan mezőkön járt, és az óceán szellője simogatta az arcát. – Mami! – nézett fel rá Tesz, a szép Tesz, aki már az anyja válláig ért. A kislányhaja gondosan meg volt fésülve, friss arcán ragyogtak a szeplők, kacsú testén még nyoma sem látszott a serdülőkornak. A szemüvege csillogott. Olivia kimondhatatlan angyalinak látta, csak ne ül neki arcára a félénkség, melybe egyfajta megvetés vegyül. – Mit mondjak Mrs. Wright-nak? – Mrs. Wright, te jó ég! Olivia egészen megfeledkezett róla, nyilván szándékosan. Tesz iskolai problémái folytonos gyötrelmet jelentettek. Milyen jó volt éjszaka aszkóan menekülni. – Mondd meg neki! – hogy megtaláltam a megoldást, gondolta Olivia hirtelen visszazökkenve az űzavar kellős közepébe. Mondd meg neki, hogy nyáron heti alkalommal mész magántanárhoz. Mondd meg neki, hogy azt szeretném, az osztályjal együtt ötödikbe mennél. Mondd meg neki, édesem, hogy ha legközelebb közlendője van számomra, mozduljon meg és emelje fel a telefonkagylót. Mondd meg neki, mondta végül kelletlenül. Hogy ma délelőtt felhívom, hogy megbeszéljünk egy időpontot. Akkor találkozom vele, amikor akarja. Nem akarok osztályt ismételni. Olivia két ujjával csókot küldött tesz orrára. Tudom. Tesz elkapta anya két, ujját és félretolta. Nem érdekel, hogy a többiek azt gondolják, ostoba vagyok. Ha osztályt ismételnék, az olyan volna, mintha valaki azt mondaná nekik, hogy igazuk van. Olivia majdnem sírva fakadt. Gyűlölte, hogy a kislányának ilyen fájdalmas gondokkal kell küszködnie. Egy napon, mondta kicsit indulatosan, ugyanezek a gyerekek kérnek majd tőled tanácsot. Tess megtorpant. Mikor? Amikor a körülményeskedő olvasásnál fontosabb lesz az anyag megértése. Hogyhogy hogy körülményeskedő? Hát, hogy minden apróságra oda kell figyelni. Szavakra, központozásra. És a nyelvtára? Utálom a nyelvtant. Tudok mondatokat írni. A mondatrészeket használni könnyű. Az elnevezésüket nehéz megjegyezni. Nem értem, mire jó ez. Azért kell megtanulnod a nevüket, mert követelmény, mert csak így léphetsz ötödik osztályba. Megszólalt az iskola csengő. Most menj. Tesz fájdalmas arcot vágott. Fáj a hasam! Hát persze, hogy fáj. Innen már egészen egyedül kell mennie. Az a baj, hogy nincs legjobb barátnője. Kellene valaki, aki lelkesen futna az udvaron át hozzá, hogy üdvözölje. A többi gyerek a barátaival van. Olivia azt szerette volna, ha tesznek is lennének barátai. Olyan aranyos kislány. Érzékeny és csinos. Csak hátvastag szemüvege van és keservesen küzd az órákon, ami durva tréfák céltáblájává teszi. Olivia szíve majdnem megszakadt. Gondolj csak bele, szólalt meg végül. Már csak két hét, és aztán az konszed, concept, az konszedben megszakadhat az öldögi kör. A napi magánórák segíthetnek. Tesz olyan gyerekekkel vitorlázhatna, akik semmit sem tudnak arról, hogy nem tud olvasni. Ha befogadnák, alkadna egy-két barát, ha végre jó élményekben lehetne része, minden megváltozna. – Járhatok majd teniszórákra? – kérdezte a kislány. – Azon vagyok. – Nem akarok magántanárhoz járni. – Ha nem jársz magántanárhoz – érvelt Olivia – akkor nem mehetsz teniszezni. – És ha járok, tudok majd teniszezni? – Olivia csapdába került. – Meglátjuk az iskola kapujára mutatott. Tess összeráncolt homlokkal nézett a mutató újra, aztán megigazította a háti táskáját, és elindult. – Tess! – szólt utána Olivia megenyhült hangon. A gyerek megállt, megfordult, visszafutott még egy gyors ölelésre, aztán beszaladt az iskola udvarba. Oliviát elöntötte a szeretet, s megvárta, míg tesz elvegyül a többi gyerek közé, Velük együtt felmegy a lépcsőn, és szinte még be sem csukódott mögöttük az ajtó, amikor gondolatai már is újra délen jártak. Lelki szemeivel másik ajtót látott, azt, amelyet a fényképekről olyan jól ismert. Haszkonszet nagyházának hatalmas ajtaja volt az, mely a ponyvatetős teraszra nyílt. A terasz a szőlőskeletre nézett, ahol a tőkék a nyár során egyre magasabbra nőnek, Fürtjeik egyre duzzattabbak. Olivia szinte hallotta az ajtóhalk nyikorgását, amint kinyílik és becsukódik, újra kinyílik és újra becsukódik, és újra, és újra. Varázslatos hang volt. Nagyon szerette volna azt az állást. Nagyon nagy szüksége van rá. A teszt miatti aggodalmak minden idejét lekötötték, tesztek és különórák, megbeszélések a tanárokkal, Együtt tanulás otthon. Minden energiájára szükség van hozzá, de vállalja. Tesz volt a legnagyobb ajándék az élettől, és a kislány tényleg igyekszik, nagyon igyekszik. Csöbb kis lénye minden erejével a hiányosságát próbálja ellensúlyozni. Istenem, nagyon megérdemelnének ők ketten egy jó kis nyaralást. Az a munka, melyet Natali számára kellene végezni, nem is hasonlítan az Otis által rábízott feladatokhoz. Nem is hasonlítan a munkához. Otis ma jobb hangulatban volt, mint tegnap, noha most sem volt jó kedvű. Olivia ezt rögtön észrevette, amint belépett a műterembe. Elfogyott a fixáló! közölte a férfi azonnal köszönés helyett. Kértem, hogy rendeljen! Rendeltem! válaszolta Olivia, Natali borítékját a melléhez szorítva. Hátul van a raktárpolcon. A bredi nyomatokhoz kell. Mondtam, hogy ma végezni akarok a másolással. Ott van a polcon. Otis, utatni szeretnék valamit. Az időzítés nem volt jó. Otis most nem képes figyelni. De Olivia nem tudott tovább várni. Most rögtön dülőre akarta vinni a dolgod. A férfi elsétált Olivia mellett a szoba túlsó végében álló íróasztalához, és átnézte a tegnapi postát. Olivia utána ment, és felé nyújtotta a nagy alakú borítékot. Ez is tegnap érkezett? Mi az? Fordult oda a férfi, a homlokát ráncolva. Natali Sebring hűlte. Újabb képek. Levelet is mellékelt. El kellene olvasnia. Ha nincs megelégedve a munkánkkal, fukadjon meg, mondta Otis, és kinyújtotta a kezét. Otassa, más dolgom is van még. Olivia átadta a levelet, és türelmetlenül várta, hogy a férfi végig olvassa. Az arcvonásai egyáltalán nem enyhültek meg. Olivia nem csak nem jól időzített, hanem egyenesen a legrosszabb időpontot választotta. Ám ha az valóság lesz, ha valóban a többi pályázó elé akar kerülni, akkor elemi feltétel a lelkesedés és a gyorsaság. Otis elolvasta a levelet, megfordította, a papír üres hátsó oldalára merett, majd visszafordította. Hürkészön végigmérte Oliviát, A lány állta a tekintetét. Otis újra elolvasta a levelet, Olivia érezte, hogy mire másodszor is végigolvasta, s kis ideig még a papírt nézte, a hangulata megenyűl. Tudom, mire gondol, szólalt meg a férfi némi szomorúsággal a hangjában, amitől Olivia hirtelen hűtlennek érezte magát. is nem csak a munkaadója, hanem a barátja is. Maga úgyis nyugdíjba megy, érvelt Olivia. Még hét-hét, és nekem nem lesz állásom, s maga egyébként sem vállalt újabb megbizatásokat. A meglévő munkákkal két hét alatt végezhetünk, tényleg. Mivel is hallgatott, Olivia folytatta. Ha nem végeznénk, egy-két napot még rászánhatnék. Nem erről van szó. Arról van szó, tartotta fel a levelet a férfi, hogy itt csak egy nyári munkát ajánlanak. Magának meg teljesen munkaidős állás kellene. De nincs semmi ilyesmi, pedig próbálkozom. Próbálkozni meg onnan is lehet. Így legalább kis időhöz jutnék. Otis rossz kedvűen összevonta a szemöldökét. Szerintem még csak arról sincs szó. Valami más itt a lényeg. Figyeltem, hogyan dolgozik a szíbring munkán. Beleélte magát. Nagyon szeretem a régi fényképeket. Annyi mindenről mesélnek. Olyankort idéznek, amikor az élet egyszerűbb volt és romantikusabb. De ezeket jobban, mint a többit. Miért? Olivia zavarba jött. Nem tudom. Dehogy nem tudja. Natalia kisújja köré csavarta. Nem igaz. Sosem találkoztam vele. Nem, mintha hibáztatnám. Folytatta Otis. Egyszer már engem is a kisújja köré csavart. Tudom, milyen az. Olivia meglepődött. Ismeri őt? Úgy képzelte, hogy Natali egyszerű ügyfél, aki hallott a műteremről, ezért kereste meg őket. Akkor eszébe jutott a kis sárga boríték, amely Otisnak volt szímezve. Elképedve előhúzta azt is a nagy barna borítékból. Elnézést, ez a fényképek között volt, nem nyitottam ki. Otis felbontotta a borítékot és kihúzta a sárga kártyát. Gyorsan átfutotta, és a szája mosolyra húzódott. Mosolyogva a szívere szorította az öklét, és a szemét forgatta. Újabb lövés! Tessék? kérdezte Olivia. Újra férhez megy! Hajdanán arról álmodoztam, hogy én leszek a szerencsés. Olivia csodálkozása egyre nőtt. Ez újabb csavar a történetben hogy Natali ismeri otiszt. A férfi őszintének tűnt. Újra férhez megy? kérdezte Olivia. Hát hol van Alexander? Maló igaz, hogy Olivia nem látta még az utóbbi évtized fényképeit, tehát nem is gondolhatott rá, hogy Natali és Alexander már nincsenek együtt. Hozzá tartoztak a történethez. Meghalt! olivia a lélegzete is elállt. Mikor? Hogyan? Hat hónappal ezelőtt. hamban. Olivia mellére szorította a kezét. Ó, de sajnálom. Soha nem találkozott a férfival, úgy megrendítette a halálhír, mintha barátot veszített volna el. Megvolt a helye minden történetben, melyet Olivia Nataliról elképzelt. Most halott, és Natali életébe új férfi lépett. Ez mások volt Oliviának. Mikor ismerte meg Natalit? kérdezte. Nagyon régen. És inkább az én kezdeményezésemre. Megkocogtatta a meghívó kártyát. Ebből is látszik. Olivia megpróbálta feldolgozni a történetben hirtelen beállt változást. Igyekezett elképzelni egy férfit Natali mellett, aki nem Alexander, de az illetőnek üres volt az arca. Mikor lesz az esküvő? Szeptember én, ami véletlenül éppen egybe a számunkra szabott határidővel. Ilyen hamar, gondolta Olivia. Segítségre van szüksége. Szorítják a teendői. Én tudnék segíteni. Otis sóhajtott. Ismét csak azt kérdezem, mi a titka a Azt tudom, hogy rám hogyan hatott. Natali művész látott bennem, Tetszettek neki a műveim. A maga esetében nem erről van szó. Kedvesnek látom, olyan nagymamásnak. Nem a maga anyja, Olivia, mondta Otis szemrehányó hangon. Hát persze, hát persze, ismételte a férfi kicsit gónyosan. A szeme fehérjem, a véreres volt, de azért a tekintete tudó, mint mindig. Ámokat kerget, kedves lányom! Azt képzeli, hogy egy egész nyarat eltölthet egy meleg otthonban egy nagymamával, akinek majd mindenre gondja lesz, de Natali nem ilyen. natali csak natali van gondja. Érthető, hogy ott is így beszél. Natali kikosarazta. Nem is volna normális dolog, ha nem éreznek keserűséget vagy csalódást. Olivia minden esetre nagyon is adakozónak látta Natalit. Igaz, azt nem tudhatja hogy egy új fér mennyit változtat ezen a képen, de házasság ide vagy oda, a tények nem változnak. Szállást, ellátást és fizetést ígér. Csinos összeget, mint írja. Ami az ő számára csinos összeg, az nem biztos, hogy a maga számára is az. Oliviának a szeme sem rebbent. Talán igen, talán nem. Szükségem van a pénzre, otis. De ebben a munkában nincs jövő, érvelt Otis. Egyetlen nyárra szól. Tudom, mondta Olivia, és igyekezett hangot adni annak a meggyőződésének, hogy helyesen cselekszik. Éppen emiatt olyan tökéletes. Végig gondoltam mindent, Otis, de tényleg. Itt befejezek mindent, és békén hagyom magát. Lelkiismeret furdalás nélkül mehet nyugdíba, hiszen olyan állásba kerülök, amelynek örülök. Még a lakásomat sem kell felmondanom. Kiadhatnám a nyárra, s ha ősszel visszajövök, lesz hol laknom megint. Tesz két hét múlva befejezi a tanévet. Becsomagolhatunk, és másnap már indulhatunk is Ródi Izlandre. Miből gondolja, hogy Natali örülne tesznek? Mi oka volna nem örülni? Ő maga írta, hogy rengeteg szoba van az konszedben. Tesz kicsi lány, nem is fogják őt látni. Keresek neki magántanárt. Denis szórákra járhatna. Megfizetek egy kamaszt, hogy vele legyen, amíg én dolgozom. A folyó és az óceán között rengeteg tennőjel lehet egy kislánynak. Natali hozzászokott az unokákhoz. Fogadok, hogy ott nyüzsödnek mindenütt. Talán már dénunokák is vannak. Oliviának hirtelen eszébe jutott valami. Tesz felügyelhetne is valamelyik dénunokára? Ingyen! Otis nem volt meggyőzve. Étlem, hogy dédunokák lennének ott. Amennyire én tudom, még unokák sem futkosnak a bértokon. Felnőttek már, élik a maguk életét. Miből gondolja, hogy rengeteg szoba van abban a házban? Mert olyan óriási, válaszolta Olivia. És lehet, hogy az unokák már a maguk életét élik, de a nyár éppen arra jó, hogy hazalátogassanak. Azt a legideálisabb hely a vakációzásra. Honnan veszi ezt, Olivia? Tudom. Megérzés. Igaz, korábban gyakran csalódott a megérzéseiben, főleg a férfiakról volt szó. Most azonban egészen más a helyzet. Talán megunta Cambridge-et. Nem. Hosszabb ideje lakik itt, mint bárhol máshol életében. Mert szerettem az itteni munkámat. Érvelt Olivia. De a főnököm nyugdíjba vonul. Ki húzza a lábam alól a szőnyeget? első elsősorban ő az ok? Olivia pillantása tiltakozást fejezett ki. Na és Ted? Kérdezte a férfi. Tednek nem sok köze van ehhez. Megmondta neki? Nem, meg sem kaptam a munkát. De meg akarja kapni? Igen. A pénz miatt? Tesz miatt. És mi van, ha nem lesz jó a fizetés? Olivia nem aggódott. A csínos összeg jó kell, hogy legyen, ám még ha nem az is, a szállás és ellátás mégiscsak valami, nem beszélve az óceán közelségéről és a teniszpályáról. Már maga a környezetváltozás is jót tehet. Otis Olivia felé tolt egy írótömböt és egy tollat. Írja le, mennyit akar! Már mint hogy szerintem Natali mennyit fizet? Mennyit akar. Mennyért vállalná a dolgot? Olivia nem vállalkozott rá. Bármekkora összeget írna is oda, túl soknak tűnhet. Zavarba jönne. Rendben, mondta Otis, és visszahúzta a tömböt. Majd én. Leírt egy összeget, ami durvának kétszerese volt annak, mint amennyit ő fizette olivia a nyárra, ha nem vonulna nyugdíjba. Olivia az összegre merett, kicsit meglepődött, de már is azt kezdte számolgatni, mi mindenre futná belőle, miközben Otis felemelte a telefonkagylót, maga elé húzta Natali levelét és tárcsázta a álló számot. – Mi csinál? – kérdezte Olivia riadtan. Hirtelen megijedt attól, hogy Otis az egészet elronthatja egyetlen rossz szóval. Dőlőre viszem a dolgot! Lássuk, egy pályán játszunk-e! Olivia már-már megállította. Nem akarta tudni, ha a tudás azt jelenti, hogy véget ér egy álom. A hívás azonban célba ért, még mielőtt cselekedhetett volna, és Otis a régi barát meghítségével üdvözölte Natalit. Egy percig barátságosan elbeszélgettek az elkészült képekről, az új küldeményről, a közelgő esküvőről. Olivia gondolatban ismét megpróbált Natali mellé képzelni egy lehetséges vőlegényt, de Kerry Granté volt az egyetlen férfi melyet hirtelen fel tudott idézni, ám ő már rég meghalt. Otis ezután részleteket szeretett volna megtudni az asszisztensről, akire Natalinak szüksége volna. Olivia Karbafont kézzel nézte az irattömböt, melyre Otis lefirkantotta a kérdésére kapott válaszokat. Gépelés, szerkesztés, jegyzetek alapján szövegírás, délelőttök Natalival, délutánok hétfőtől péntekig egyedül, szabad hétvége. Szállás a ház különálló szárnyában. Teljes ellátás. Kedvenc állatok? Nem. Gyerekek? Igen. Fizetség? Olivia levegőt sem kapott, miután Otis leírta a választ. Natalia dupláját ígérte annak, amit Otis elképzelt. Egy fajta nő szemében mesebeli összeg, bármilyen mércével mérve hihetetlen összeg. Az ujját a szájára szorította, hogy visszatartsa a kitörő lelkesedést. Otis épp ilyen döbbent volt. Megkérte Natalit, hogy ismételje meg az összeget, aztán a tollal a papírra koppintott megerősítéséül annak, hogy jól értette. Olivia ezek után már csak olyan szótöredékeket hallott, mint a nagyon nagyvonalú, igen, történelmóra, tiszta levegő, de nem tudott belőlük kihámozni semmit. Mérhetetlen izgatottságában új irányba terelgette a gondolatait. Mostanáig csak is a magántanárra tudott gondolni, Natali ajánlata azonban új ajtókat tárt szélesre. Mire Otis befejezte a beszélgetést, Olivia kihúzta az alsó fiókot, és személyes holmia közül elővett egy kis könyvet. Visszament Otis íróasztalához, és letette rá a könyvet. A Cambridge híz katalógusa volt, azért a magániskoláé mely a helyi főiskola tanárainak tanulással küzdködő gyermekeivel foglalkozott. Olivia persze egyáltalán nem volt főiskolai tanár. Főiskolai diák sem volt soha, mivel a középiskolát is csak nagy erőfeszítések árán sikerült befejeznie, s utána azonnal dolgozni kezdett. Ma művésznek tekinti magát, amit elsősorban Otisnak köszönhet. Ezt írt a magáról számos pályázatban is, melyeket különféle helyekre küldött el. Arra gondolt, hogy Cambridge körzetében bármelyik iskolában kevés olyan szülő van, mint ő. Tesz ráadásul főiskolai tanárlánya, hiszen Jared az unc dolgozott, mielőtt meghalt. Ez mégiscsak számít. Hanem, hát vannak más iskolák is. Voltaképpen gondolta izgatottan, Providence-ben is van egy Cambridge-hízhoz hasonló iskola. Providence rohamos léptekkel fejlődő város. Olivia az ottani múzeumoknak és művészeti galériáknak is küldött szakmai önéletrajzot. Providence nincs messze az Konszettől. Jó volna Natali közelében maradni a nyár elteltével. És azt sem hagyhatjuk ki a számításból, hogy ha jól megy a nyári munka, akkor lehet valami eredménye a jövőre nézve. Állandó női vagy titkári állás. Nagy lehetőségek. Nem mintha komolyan gondolna erre, de egy kis álmodozás nem állt senkinek. Otis felemelte a könyvecskét, és belalapozott, végigfutotta az öntapadós címkékkel megjelölt oldalakat. Olivia betéve tudta azokat a részeket. Igen, nyilvánvaló volt, mennyit ábrándozik. Jóval azelőtt is álmodozott, hogy tudott volna Natali szébringről. Nos, ez nagyon szép! – jelentette ki Otis Sárazon. Egy évre ki tudja fizetni a tandíjat, és aztán mi lesz? Olivia nem volt hajlandó megadni magát. – Vagy ösztöndíjat kaptesz, vagy kölcsönt veszek fel, de mindenek előtt be kell oda jutnia. Különben nem vagyok senki, nincsenek kapcsolataim. Az állam meghatározása alapján tesz, mindent megkap az állami iskolában, amire szüksége van, de ő utál odajárni. A jövő évtől volna egy jó tanárnője, de semmi biztosíték nincs arra, hogy hozzá kerül, a mostani tanárnője pedig olyannyira visszaúszta érzelmileg, hogy a következő tanárnak duplán kell dolgoznia, és az is csak akkor valósulhatna meg, ha sikerül megbeszélnem velük, hogy tesz tovább mehessen. Megszorította a katalógust, mivel minden korábbinál határozottabbá vált attól, hogy elérhető közelségbe került az, amit olyan nagyon szeretett volna tesz számára. Tesznek valami ehhez hasonló iskolába kell járnia. Nem látja be Otis? Szükségem van erre a munkára. Ez az egyetlen lehetőségünk. Volt azonban még egy leküzdendő akadály. Nagyon jó, hogy az állásról beszélnek. Nagyon jó, hogy magániskoláról álmodozik Olivia. Nagyon jó érzés arra gondolni, hogy a szerencséje végre megfordul, de Natali még nem alkalmazta. Közben járhatok az érdekében, mondta Otis, és Olivia is éppen erre gondolt. Bólintott és lélegzett visszafolytva várt. Maga miatt örülök a pénznek, jelentette ki. A dolog másik része aggaszt, az álmodozás. Nem álmodozom, nagyon is ébren próbálom megszerezni ezt az állást. És nem szeretne a családhoz tartozni? Dehogy nem, ki ne szeretne, de nem vagyok szébring, sosem leszek az. Ezzel tisztában kell lennie. Tisztában vagyok Otis. nagyon is, maga mondta, hogy ez egy nyári munka. Egy híd lehet az itteni munkám és valami más között. Ha jól alakul, szép emlékeket őrzök majd róla, de nem ez a legjobb benne. A legjobb az, hogy a lányom olyas valamit kap, amire szüksége van, de másképp nem jutna hozzá. Miatta akarom az egészet, Otis? Maga nem így gondolná, ha maga lányáról volna szó?